Welkom by episode 3 van Gedachtes met Vrije Teels um, Op die oomlik voordat ek, uh, en ek begin wil ek graag vraag vir enige luisteraars om vir my miskien een paar uh, voorstelle te gee vir naam vir die potgooi Ek sikkel om my naam uit te dink Ek het nou al gedinkt aan die dooringboompie potgooi en Gedachtes met Vrije Teels Daar is die pratende Afrikaan um, en ek soek op een naam wat uh um, hierdie goed kan be beskryf. Uh, Basies gaan ek mos hierdie artikels lees. Um, meestal van die meeste van die tyd sal ek uh, die Vry Afrikaan gebruik as my bron want hulle was so gaaf om toestemming te verleen aan. Hiervoor en ehm um, ek het aan uh, Helene Gelumeus toestemming gekry om uh, die Afrikaners die boek wat hy geskryf het uh, te lees. En ehm um, soos enigiemand wat voorstel het wat die naam van hierdie potgooi kan wissel so ek het baie waardeer, is, is iets waar hoor ek baie kopkrap, en ek is nou al moe gedink over. Maar ek het besluit om my nog wat persoorde um, uh, te publiseer, net omdat uh, die vryfikaan hierdie week nog uitgave gebring met uh, een hele klomp uitstekende artikels, en uh, ek dink as ek elke twee weke my artikels gaan publiseer, dan gaan ek uh, nie al die, die goeie artikels op die internet kan sit, voor hulle weer een, een uitgave publiseren, so ek het maar besluit om hierdie week nog ene te doen. Al het ek nog nie een goeie naam vir die potgooi nie, so ek het u hulp nodig. Nou, um, vir die wat nog nie na die potgooi geluister het nie, hierdie potgooi is een bykie anderste as ander potgooi uh, wat op oomlik uh, in Afrikaans is. Um, elke week of twee weke gaan ek artikels en toespraak aan, gaande Afrikaans en of Afrikaans publiseer, En uh, miskien een bespreek, maar meestal van die tijd lees ek net die artikels. Um, al die artikels soos uh, die van Herman Guilume, die fak as die internet tydskrift die Vry Afrikaan, word met toestemming gebruik. Nou, um, die eerste, so ek gesê, die, die week het die Vry Afrikaan uh, een nieuwe uitgave gepubliceer en... Uh, Die eerste artikel, wat op die voorblad verskyn, is uh, door Herman um, die En die titel is, in regering wat sy burgers vrees. Nou, voordat ek die artikel lees, wil ek net weer en sê, deel van die, die reden kom ek hier potgooi doen, en ek het een ander potgooi, uh, wat uh, die Canadeese potgooi is, want ek woon in Canada. Deel van die reden kom ek hier die potgooi doen is, omdat my eie Afrikaans is bezig om hier so, in mykaar te val <laughs> in Canada het was nie goed geweest uh, om hier te begin nie. Uh, ek kon daar toe uh, ek college was ek het gegaan van die Engelse college uh, in Mowbray na Wellington, Boland toe to, uh, toe ek begin praat met een vriend to sende daar, daar op um, die Boland college toe sê die to sende vir my, eeuwe vriendelik you know you can talk in English if you want to um, wat vir my nogal baie getref, hard getref het, omdat al toe my ouders Afrikaans, ek is Afrikaaner, en toe ek uh, in die Engelse college was, het amal vir my ge, gesien as die, die Afrikaaner, omdat ek was die enigste Afrikaanse ouwe gewees in die, onttrein hele college, die daar. en die dag, en toe ek na die Engelse college, toe ek na die Afrikaanse college gaan op die boerland, toe is ek gesien amper as een van die enigste Engels mannen so, Dit is een eindeaardige situasie waar ek myself normaalweg bevind en uh, ek moet maar, ek het besluit om um, um, uh, hierdie potgooi te doen, omdat ek uh, geloof dat as een goeie niche of plek uh, op die internet vir hierdie type potgooi, waar um, baie van ons het nie die tijd om te lees, die artikels nie, en so as jy nou op die trein sit of die underground daar die, die moltrein nou in Engeland of jy is op pad werkte, dan kan jy nou hier die mp3 luister en dan kan ek vir jy artikels lees. En terwyl ek dit doen, is my Afrikaans bezig om te verbeter. Dit is die theorie, dit is die plan. Ok, so elke, elke nou en dan gaan jy Afrikaans hoor wat uh, vieslik is en net lelik is. En ek vraag my verskoning, maar sodra ek iemand kan kry wat jy zo... So, um, in my dorpie, ek weet as a paar is het Afrikaaners, maar ek gaan soek vir iemand wat miskien een goeie Afrikaans het, en dan kan hulle die, die artikels voorlees, en uh, ek gee nie om daar nie, want uh, ek denk, uh, al wil ek het oefen, dit sal nog beter wees as ons iemand kan kry wat hier artikels in een beter stem kan, dit is myne. Right, so die eerste voorblad Uh, artikel, die op die Vry Afrikaan wat uh, 20 april uitgekom het, uh, is daar hebben geroemie geskryf en dit die titel is een regering wat sy burgers veers. Wie so kon voorspel dat uh, die voormalige boeregeneraal en een eertijdse Britse bank die regering op hol so jaag? Right, hier gaan ons. Twee oonskynlijke onverwante gebeurtenisse het die buitenparlamentaire politiek te afgelopen maande oorheers. Daar was die eerste Nationale Bankse geaborteerde advertentieveldoog oor die ernstige krisis van geweldsmoesstaat, gevolg dier die gesamelike pogings dier wit en swaard kommentators om die geestdriftige reaksie op Bok van Berkse Afrikaanse ligie, wat om op een heroise vergier die boelgeneraal koos te beroep om die Afrikaanse te lytenswoordige staat van politieke wanorde en impotentie te lry, te diskrediteer. En toch is die 2e gebeurtenisse ten nouste verwant Albei het te make met die regeringse verbeter vastbraanheid om sy wil op die burgerlijke samenleving af te doen en alle nies en acties wat vir hom ongewenst is dood te trap. Die ANC regering is beste mondgenote nee, die ANC regering sy beste mondgenote is die self aangestelde Wakers tegen ongewenste nies en aksies. Het was juist as die koning sy loyale versale en as wakers tegen ongewenste niesbrugte dat die sakeleiders Derek Cooper en Michael Spicer die vluitje geblaas het op Eerste Nationale Bank sy initiatief. Al het vir die regering die geleenten geskip om sy initiatief dood te druk en enige verdere bezigheidsaktivisme tegen misdaad in die kiem te smoor. En in die geval van die Dilla Reiliki het Afrikaanse commentators mekaar pad geskouur om die aansie te verzeker dat hulle as loyale fasale die massa geest afkeer wat dit ontketen het. Ek wil net bijvoeg hierso dat ek het van vrienden verneem in Engeland dat The Guardian en ander um, groot Engelse kurante ook negatieve commentaar gehad het oor die politie populariteit van hierdie delarijlikkie. Ek gaan voort met die artikel. Een van eerste nationale bankse senior raadslede het my vertel dat die frase wat in die regeringskringen die grootste ontsteltenis voorzaak het, die verwysing na die mobilisering van die bevolking was. By die eerste vergadering het met Paul Harris in sy span het die minister van politie geëis om meegedeel te word wat dit beteken. Gelaar blyklik het hy visione gekoester van die massademonstraties in laat 1980s van die oos europese samenlevings. Die INB ambtenare het onthouds dat hulle met mobilisering van die bevolking bloot bedoel het om die publiek so te kry om die politie meer daadwerkelijk en doelgerig by te staan. Volgens versla is die delerij likie afloop van een uiterst gemoedelike aand in een kroeg geboorig joogmerk van die skeppers van die Likie was om hulde te bring aan die heroise virgier uit Afrikaanse sy vroeg verlede. Generaal Koestelerei is waarschijnlijk bo Christian de Wet verkies, hoofsakelijk omdat sy naam ruim met die refrein om weer die boere te kom leid. Soos die toeval dit wil he, kon geen paneel van historische virgier uit die angloboere oorlog gekies het wat leider tot ons huidige situasie spreek nie. In die angloboere oorlog 1899 tot 1902 het koost hulle rei saam met Louis Wota, Jan Smuts en ander transvaalse bitreinders en saam met hulle vrystaatse eweknee in die rooiese strijd gevoerd ten die mag van die Britse leer. Dit was die onverskrokkenheid van die bitreinders en hulle leeuwmoed gediering die meedoenisse maar op laas glorie reike laaste 2 jaar van die oorlog wat Smuts Smuts beweeg het om te skryf dat elke kind wat in Stafrika geboore word en trotsse selfrespekt moet hee en kersgerig op voor die naties van die wereld kan staan. As boer in die west transvaal is Delerij verkies door die eerste in die parlement as lid van Louis Bota's as Suid-Afrikaanse partij. Die nie van Suid-Afrika was nog jonk en die wit eufor euforie wat die stichting van die nieuwe staat het, meegebring het, het gauw verdamp Die Afrikaners het het moeilik gevind om hulle met die paie van die nieuwe staatse instellings te vereensaldig, byvoorbeeld die militaire diens en die staatsdienst. Die sneller van die gewapende rebellie wat in September uitgebrek het, was die besluit van die Bota regering om in te stem tot die versoek van die Britse regering om Duits-West Afrika in te neemt. Tillerij het hierop die gewapende burgers van die West-Ansval bijengeroep tot een vergadering. Sy reputatie was van so'n aard dat duizende burgers op sy oproep sou bijeenkom, vooral as dit deel was van een poging om die onafhankelijkheid van die republieke te herwin. Soos ons weet, voordat hy echter die vergadering kon toespreek, is hy per ongeluk doodgeskiet in een politieblokkade. Daar was weitverspreide gerichte dat hy in opdracht van die regering gedood is, maar in gerechtelike onderzoek het later bevind dat het een ongeluk was. In Augustus 2006 by Aardklop in Potje Stroom, het Bok van Blerk die eerste keer sy liekie gesing, wat hom op delerij beroep, om weer die boere uit hulle staat van vanorde te kom lei. Dit het achterna tot die ongehoorde verkoopsyfer van meer as 150 1000 siedies gelei. Daar is redes waarom die Likie so verstommend succesvol is, vooral onder die Afrikaner jeug. Soos Martiens van Bart, hyn kultuurkritikus op die redaksie van Die Burger, kijk elders in hierdie uitgawe geskryf het, dit bevredig die jeugse smachting na leiers met integriteit. Jansmats het Dalerie, een van die witste siele wat ooit geleef het genoem, word sy bereidheid om die hoogste offer te bring in die strewe na gerechtigheid en autonomie. Vergroot waag moet onder geweervier en bovenal daarvoor dat hy ideale hooggesteld het as hy verachtelike geskarrel na materiële materiële wens en openbare aansien. Boe alles word dit op prijsgesteld omdat dit jong Afrikanerse strewe na politieke niekorektheid bevredig. Hulle kan Afrikaners oor Hoe kan Afrikaners in hyl middeljare, wat neig om pol polities op hylle knieën te leef, beter aan die kaak gestel word, as dier die sing van een liekie oor een onverskrokke leier, uit hyl verlede, wat dier sy oortuigingsgedreven en bereid was, om die prijs vir ongewuldheid te betaal? In die ware sing van die woord, erken diegene wat die delerij liekies sing, die groot waarheid wat daar oor wat dier die groot Franse denker Alexis de Tocqueville meer as 150 jaar gelere uitgesprek is, dat minderheid minder hierin namelijk die eis in die gezicht staar om deel te word van die meerderheid. Hulle kan dit echter slechts doen as hulle die dinge prijs gee wat vir hulle werkelijk belangrijk is en wat konflikt tussen hulle en die meerderheid veroorzaak. Die delarie generatie verwerp hy die eis. Daarenteen dring die wakers teen ongewenste nies daarop aan, dat die voorwaardes van die meerderheid aanvaar moet word. Hulle maak dit af as louter ontsum, dat enige van die volgende dinge gronde vir ernstige griewe is. Die sywering van die staatsdienst van Afrikaanermans, die meedoenlisse opmars van regstellende aksie, die toenemende marginalisering van Afrikaans als taal van onderig, bezigheid en regering, die bijna uitwissing van die Afrikaner geskienis in die nieuwe schoolhandboeken. en alle ander verdeelde samenleving so verstandige kritici waarskiet dat hierdie soort beleide hun recep uitmaak vir die ernstige vervreemding van hun minderheid. In die aanvaring van hulle rol en die afwijsing van die moenlikheid van wat die Afrikaanse dichter N.P. van Weiklou loyale verzet genoem het, speel die wakers recht in die hande van die wanpresterende regering, soos Johan Rupert van Rembrandt en Jannie Mouton van PSG uitgewees het. Die griewe is weeselijk, en as die ANC nie vir homself groot moeilikheid, moeilikheid in die toekomst wil opstapel nie, moet hy kennis tafel neemt. Maar die ANC is verwen, hier sy een sukses met die skipping van gefragmenteerde saamleving. Die insegevenste van die skrywers oor totalerisme en tyrannie het ingeseen dat hierdie soort regime nooit totale beheer oor die individue verkryning. Hulle het dit wel recht gekry om die saamleving te fragmenteer. Individue of ondernemings soos INB is tot morele eenzaamheid of isolatie gereduceer om hulle die steen te te ons van wat Emile Durkheim intermediaire gemeenskappe genoem het. In totalitaire gemeens word isolatie van die individu teweeg gebring met die hulp van die partij wat gebruik is om bykans alle instellings van die samenleving te infiltreer en skadeloos te stel. Die ANC was nogal suksesvol dier dit binnen die konteks van die liberale demokratiese raamwerk te vermag en heropwelling van Afrikaner patriotisme of een belangrike maatskapie, maatskapie wat uit die kraal en die regering kritiseer so as intense uitharting ervaar word. Hierdie respons bring ons by die kern van die krisis in ons demokrasie. Ons regering is nie in regering dier die mense nie, maar in regering oor die mense. Dit durf vir geen oomlik toelaat dat ENB die initiatief met misdaad neem nie, want slechts die regering kan die belangrikste mobiliseerder van die samenle samenleving wees. Soos een openbare ANC beleidsdokument in 2003 verklaard het, die regering moet gebruik maak van die maatskapelike netwerke en daarin deelnemer maar nie as gelyke vernood nie. Die regering moet, doordat hy die kollektieve wil van die nasie verteenwoordig, die, die leiding neem in sylke interacties. Belangrike elemente in die burgerlijke samling, samenleving tree al reeds op asof Suid-Afrika nie meer in demokrasie is nie. Groot bezighede sal 100.000 rande bestee aan die vermaak van die regerende elite, maar weier om die oppositie te ondersteun. Die aanname van Spicer, Cooper et al, was dat die presidentievergelding en irrationeel so reageer, dit wil sê, soos een despotiese regering, as een beest so voortgaan. Commentators tree op as wakers teen ongewensenies, en het die regerende elite trouwens meegedeel dat daar geen nodigheid is om na die pleidooie van die uitgeslotenis te luister nie. Die ironie hieraan is dat dit alles gebeur in die tyd waarin die ANC uiters verdeeld en swak is en nie by machte om sy hegemonie op die samenleving af te doen nie. En nogthans duie al die getuinis op die feit dat die regering slechts reageer wanne dit dier die gemobiliseerde pogings van segmenten van die burgerlijke samenleving gekonfonteer word wat buiten sy beheerval. Zaki Ahmed Se Treatment Action Campaign is hiervan een perfecte voorbeeld. Waarom dan die korsachtige boogse pogings dier die wakers teen ongewees te Waarom hulle die tegenstand teen onafhankelijke en selfgeldende mobilisering waar die regering uitdag om op te drewe? Iets waar die E&B veltoog beoog het om te bereik? Ek denk die antwoord lewe daarin dat hulle glo die ruimte vir oppositie is ten stilge strengste beperk tot die ritualistische rol van opposisiepartye en enkorante speel. Ek dink ja, maar ek gaan dit weer eens. Ek die antwoord lê daarin dat hulle glo die ruimte vir oppositie is ten sterk is ten strengste beperk tot die ritualistische rol wat opposisiepartye enkorante speel. Dit is die morbide vrese van een 'n aangestelde elite, die besigheidsleiers wat waarskuering het teen die plan van ENB en die commentators wat die delerijlied afgeskiet het. In wese beweer hulle dat sy Afrikaners te onvolwassen is om aan hun volbloed democratie deel te neem. Wat hulle echter moet weet, is dat hulle een self aangestelde elietvorm wat slechts namens hulle self praat. Als daar een is, als daar een ding is wat die, die wit en zwart publiek gemeen het, is dit die eis dat die oppositie van een wanregerende en afzijdige regering taai, toegeweid en moedig moet wees en bereid om die demokratische grense te toets. So is wat generaal Delarij gedoen het. Dit is die einde van die artikel. Uh, volgende week sal ek probeer om nog een episode te publiceer. Hoop jy het geniet, ek sê weer eens dankie aan die Vrije Afrikaan om my uh, toestemming te gegeet en aan Herman Gilumje om my artikels te lees. En uh, gaan gerust op my uh, webwerf, my werfjournaal en gaan kyk na uh, die skakels daar, daar is die skakel na uh, die Vrije Afrikaan. En, ja, en geniet jou week verder, tot later.